Mechanische Stufe 32 Der Prophet ging zu den Sekten, die sie anrief, also müde sie und banden sie an ihre beiden Jungen und ihre Narren.